بسم الله الرحمن الرحيم أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أأمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد عنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن طبئهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita pada malam hari ini masuk dalam bab baru Dari kitab kita, kitab ut-Tauhid Ini insyaAllah dalam bab yang ke Keempat <tuh> Kitab ut-Tauhid yang ada dalam Sahih Bukhari Yang disarah oleh Sahih bin Bas Rahimullah Ta'ala Dan perlu diketahui bahawasanya, kita ulang lagi sarah ini awalnya adalah berupa rekaman dari darasnya beliau, kemudian ditulis dalam meninggalnya beliau rahimullah taala oleh tetua serikwan santrinya, serikwan muridnya sehingga menjadi kitab yang sekarang ini sampai kepada kita dan kita termasuk dari para ulama-ulama ilmu yang bisa menikmati kemuliaan ilmunya Syekh bin Basrah rahimallahu taala jenderangnya adalah dalam masalah tauhid seperti tak seperti kitab yang telah kita lewati dalam 10 salam syarah Nawaqidil salam kita sekarang kita tauhid ini qala al-imamu bukhari rahimallahu taala Qulillahi ta'ala Alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibi ahada Bab firman Allah ta'ala Alimul ghaib yakni Allah yang memiliki ilmu ghaib Alimul ghaib di sini dofa menunjukkan apa milik, dilihat jadi ilmu juga itu miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau idafa itu nakirok kepada anakirok untuk taksis seperti bahitujarin rumah tetangga lebih khusus daripada ucapan kita baitun itu umum. atau mutlak. Ketika kita katakan baitujar berarti rumah khusus yang rumahnya tentang tetangga. Alimul ghaib di sini telah mengandung lambun untuk milik bahwasanya ilmu ghaib itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ghaib miliknya Allah Subhanahu wa taala. Barayuduhiru ala goibiyahada maka Allah tidaklah menampakkan kepada seorang pun dari makhluknya perkara yang gaib, yang itu nisbahnya kepada Allah subhanahu wa taala. Fakaulu Taala wa inna Allah indah ilmu saah dan sesungguhnya Allah di sini juga doraf indah ini benar arti khusus, bahasanya ilmu sah, ilmu tentang hari kebangkitan adalah cuma ada di sisi Allah Subhanahu Wataala. Wa Qalat Allah <tuh> <tuh> wa, qala wa Anzalahu bi ilmi, suka di sini, kenala menurunkannya dengan ilmunya, bukan selain. Ilmu Allah semata, tapi dengan ilmunya Allah termasuk perkara yang gaib. Wahmatahmi lumen unsa, walatadau ilabi ilmi. Dan tidaklah apa yang dikandung dari Al-Unsa itu apa? Yang betina, dan tidaklah yang unsai tadi melahirkan, kecuali dengan ilmunya Allah subhanahu wataala tidak ada yang Melasak dari apa yang terkait dengan ilmunya Allah s.w.t. <tuh> sampai di kiamat. Bilangan detik ini. Apa saja yang unsa itu melahirkan. Dan bilangan detik ini. Berapa bilangan unsa itu yang hamil. Ini semuanya adalah di atas ilmunya Allah s.w.t. Tidak ada yang. Tersembunyi dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari kiamat. Tidak ada yang tersembunyi. Waqala ta'ala ilaihi yuraddu. Ilmu sa'ah. Suka di sini itu khususkan. Bahasa ilmu sa'ah ad adalah kembalinya. Hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak timul jar. Jar menjerur. Ya kan? Al khabar ditaulukan atas muktadaknya. Di sini adalah menjelaskan arti taksis bahwasanya ilmu sahah ilmu tentang hari kebangkitan hanyalah kembali nya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun amarot tanda-tanda tentang hari kebangkitan telah dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah SAW yang banyak. Standarnya hadisnya Jibril, hadisul Jibril yang terkait dalam masalah pertanyaannya Jibril kepada Nabi. Sallallahu alaihi wa Dan banyak sekali tentang Tanda-tanda Kebangkitan hari kiamat Ini sangat banyak sekali Di antaranya adalah Banyaknya Harts Peperangan, pembunuhan ini termasuk juga Tanda-tandanya hari kebangkitan Dekat sudah Banyaknya manusia mengejar dunia dan dunia ini dipentangkan oleh Allah Swt untuk hambanya. Ini juga termasuk tanda hari kiamat dan banyak sekali dalam hadisnya Nabi Sallam yang sangat banyak terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Adapun kiamat al Kubro, cendera tandanya adalah tidak ada lagi di muka bumi ini kata kalimat Allah Allah. Cuma sedikit orang yang mengucapkan Allah Allah. Quran diangkat, ilmu diangkat. <coughs> Taib. Selanjutkan. Kalau Yahya. ar Ta'ala. Az-Zahir. ala qulisain az Ilmah. Az-Zahir. Maksudnya siapa? Allah. Di antara nama-nama Allah adalah Az-Zahir. Maka boleh kita memberikan ubudiyah. Kepada. Nama ini. Abdud-Zahir. Ya kan? Abdul Zahir boleh. Maknanya alakulisa'in ilmah. Jadi segala sesuatu Allah itu mengilmunya, mengilmuinya. Dan manal batin juga batin adalah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Alakulisa'in Jadi segala sesuatu Allah memiliki ilmunya. Ini kandungan makna Allah dan makna batin yang dinukilkan di sini oleh Imam Bukhari Rahimahullah Taala. Kemudian sebelumnya telah kita ketahui bahwasanya ini adalah kitab Tawhid dan ayat atau manhajis yang dibawakan sangat jelas dan gamblang sekali tentang perkara apa kita wajib mengisahkan Allah dalam perkara yang gaib tentang yang mengetahui al-musah. Dan yang selanjutnya ini semuanya adalah khusus kita harus mengesahkan Allah dalam perkara ini. Ini maknanya apa? Kitab Tawahid. Sehingga lawan dari perkara ini menjadi syirik. Bahkan kafir bagi yang mengingkarinya. Bahkan bagi yang menyainginya juga kafir. Maka dikatakan, ilmi gaibihi. Seperti para kahana, Para saharoh, Para dukun, dan para tukang sihir. Dan ar Para tukang ramal. Dan yang lainnya. Dan yang semisalnya banyak sekali. Dari orang-orang yang. Menyaingi Allah SWT. Hak yang khusus bagi Allah. Dirampas. Disekutukan. Dengan sebagian makhluknya. Kala Al-Imam Bukharaumah Ta'ala. Al-Hadis. Birakam. Sahabat Allah. Bahasa. Samia. Wati. Saba'in. 7379. اتسن خالد بن مخلط اتسن سليمان بن هلال بن بلال اتساني عبد الله بن دينار عن ابي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال مفاتيح الغيب خمسون dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda Mafatihul gaib khamsun Kunci-kunci perkara yang gaib ada lima La ya'lamuha. Ha ini damir kembali kepada mafatih, tidak ada yang mengetahui kunci-kunci perkara yang gaib ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Firinji la ya'lamu ma taghitul arham illallah tidak mengetahui apa yang dipendam dalam rahim kecuali Allah. Perhatikan. Adapun alat-alat yang sekarang ini alat yang modern untuk mengetahui zakar ataupun unta, laki ataupun betina ataupun perempuan dalam rahimnya unta dalam rahimnya yang mengandung manusia teman yang lain, ini adalah bukan perkara yang Ghaib, ya kan? Adapun perkara yang ghaib benar-benar ghaib adalah seperti sepuluhan saki atau sepuluhan sait. Sepuluhan ini apa? Akan menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang berbahagia. Umurnya berapa? Bahkan, ya kan? Semenjak ditiup roh ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wataala. Apakah bisa diketahui dengan ilmu yang modern alat kedokteran untuk mengetahui sebelum terbentuknya jasadnya manusia di perutnya seorang ibu enggak diketahui. <coughs> Maka ini bukan berarti mengetahui walaupun Allah maha penyayang dan tidak ada yang mengetahui apa yang ada dalam hari besok kecuali Allah. Ya perhatikan. Jadi apa yang akan kita, besok kita lalui? Apa yang akan kita hadapi, apa yang kita rasakan ini enggak ada yang tahu kita jantarannya kecuali Allah Subhanahu wa Ma Ini umum, walayakumma fi qotin ilallah. Apa saja? Besok itu dedaunan ini rontok berapa? Yang semi berapa? Yang mati berapa dari yang bernyawa dan yang lahir berapa dari yang bernyawa? Ini enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahuwataala. Walaya lamu mata motor ahadun ilallah. Tidak ada yang mengetahui, kapan datang hujan. Seorang pun tidak yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun ramalan-ramalan cuaca, apa namanya? Ramalan cuaca, ya. Yang katanya besok di daerah sini hujan, ini hujan dan semisalnya itu, ini adalah perkiraan-perkiraan yang tidak bisa dipastikan. Maka kita harus mengetahui insyaallah, tidak boleh kemudian kita pastikan akan Dujan akan terjadi dan itu tidak bisa. <tuh> kalau tidak mengenai lagi, akan tidak jadi. Nah, bom. nah, kalau itu seorang harus punya adab. Orang-orang yang mau, mungkin menggeluti perkara ini atau ilmu tersebut. Harus mengetahui, harus harus digandain dengan, insya Allah, kalau tidak, tidak bisa. Perkiraan cuaca, bisa hujan, darah ini, darah ini, darah ini. Ini jangan kemudian dipastikan, tapi itu masuk ke, kembali kepada kepada kepada masih hanya Allah, kehendaknya Allah SWT walata diri nafsun bi'ayyi ardin tamut illallah dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal kecuali Allah SWT yang tahu ya kan jadi kita tidak mengetahui kita meninggal di desa kita ini, atau di luar desa ini, ya kan antum yang mungkin sekarang dari Pendatang jauh datang ke sini, apakah meninggal di sini atau meninggal di tempat lain? Ini enggak ada yang mengetahui. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Walayakalummatataku Musaillallah dan tidak ada yang mengetahui kapan bangkitnya kiamat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hadis yang dipaparkan oleh Imam Bukhari untuk menetapkan, menegaskan tentang perkara tauhid yang harus kita esakan halal tadi. Dan antaranya ada lima perkara tentang mafatihul rhaib. Dan tidak boleh kita membuat saingan. Dan seandainya ada perkara seperti terditekat masalah hujan. Ini juga harus kita kaitkan dengan masyarakatnya Allah Subhanahu SWT. Teori tidak bisa dipastikan. Demikian juga tentang matinya si pulan. Besok dia mau diancam dibunuh. Nanti mau diancam dibunuh ini tidak bisa dipastikan akan ter terjadi. Kita harus memiliki keyakinan yang kuat ya kan enggak akan seorang akan apa bisa me kematian seseorang memastikan dia akan mati besok dia akan mati malam ya. rasakan nanti malam akan mati ini tidak bisa dipastikan baik <tuh> hadis hadis berikutnya dirakam sahabat Abdullah bin Salamiyah wa, wa tamnin hatta sanah Muhammad bin Yusuf Atas nama Sufyan, Anis Maahir, Anis Shabi, An Masruki, An Aish daratala Anha. Anha kawat bahasanya Aish daratala berkata, man hat terseka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Raarabbau kepada kata bah. Man hat terseka Aisyah. Sebabkan dari riadnya dari Aisyah. Bahasanya Aisyah menceritakan siapa yang menceritakan kepada kamu. Kebahagiaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat rapnya maka dia telah dusta. Ini di dunia. Ini di dunia, <coughs> ya kan? Dan masuk di dunia ini termasuk apa? termasuk dalam israrahmi Mi'raj Itu juga termasuk perkara dunia. Isranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke setetul Muntaha, sana itu adalah termasuk itu termasuk dunia. Termasuk tu, du, dia termasuk alam. Bukan di luar alam. Termasuk alam. Jangan salah sangka. Bahwasannya dia sudah keluar alam. Tetap dalam. Alam kenapa? Karena alam adalah kuluma siwallah. Seluruh apa-apa saja yang selain Allah dalam dia alam. Ini definisi yang paling terbaik tentang definisi alam. Kuluma siwallah bawa alam. Definisi yang dibawakan oleh Syekh Mahathirah dan Abdul Wahab. Ada pun definisi yang dibawakan oleh Kufar atau kaum muslimin yang lain tentang alam mungkin akan panjang lebar sana kemari Tidak bisa membatasi. Kenapa? Karena definisi itu yang paling pendek dan yang, yang paling mencakup itulah definisi yang paling terbaik. Definisi itu semakin pendek kalimatnya dan semakin mencakup afrodnya, maka itu definisi yang paling terbaik sehingga dikatakan alam adalah definisinya kullu ma siwallahi. Seluruh apa saja yang selain Allah maka dia adalah alam. Baik. <tuh> Ini terkait dengan masalah-masalah di dunia. Man hadda seka'an Muhammad Dan salallahu al-ra'abaw. Fakut kata apa? Wawaya kul. Aisyah bersidilal. Tentang kedustaan orang tersebut. Yang menceritakan bahwasanya Muhammad. Salallahu al-ra'abaw. Melihat Rabnya. Aisyah dalilnya adalah. Latudrikuhul apsor. Latudrikuhu al-apsor. Nah. Nafiul idrof. Ya kan. Di muka bumi ini. Maka juga. Nafiul. Rukuk ru ya, nah, nanti akan jelaskan. Paman hati tasayka ka'annahu... Ya'lamul ya ala apa kata apa? Kata Aisyah Barang siapa yang mentertinggalkan pada kamu, bahasanya Rasulullah Sallam mengetahui perkara yang ghayib maka sungguh ia telah berdusta. Sedangkan Rasulullah Sallam bersabda, la ya ala mul ghayb bai lillah wahai eh, ya kuluk wahai ya ni, Rasulullah Sallam per sabda la ya'lamul ya ghaib illallah nah baik jadi ada yang mengetahui orang, -orang yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala maka lo itu berarti kan hadis ini yang telah kita baca dua hadis secara beberapa ayat tadi itu sudah sangat gamblang dari sisi ya kan penataan yang dibawakan oleh Imam Bukhari terletakkan dalam kitab tauhid ini sangat gamblang di lalanya qala as-sarih sabb basrahum wallahu ta'ala wa adhallazi a'isyah radhiyallahu anha awallazi alai ahlus sunnah wal jamaah diperhatikan kita di sini mengetahui apa yang diyakini oleh Ahlu sunnah wal jamaah terkait dalam masalah ru'yanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada rabnya yakni apa yang didestakkan oleh aisyah itulah yang di yakini oleh ahlu sunnah wal jamaah apa ditelesaikan orang yang mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad mengetahui melihat apa? melihat Arabnya di dunia ini dan di disini di takkit di tak kotibatan seluruhnya waladhi alaihi ahlu sunnah wal jamaah kotibatan kotibatan ini takkit makna kotibat adalah seluruhnya, makna tujuannya adalah untuk memperkuat makna dari kalam yang saya ingin bahas ini benar-benar ini akidahnya al-sunnah wal-jamaah. Yang tadi dikatakan oleh Isyarat Ta'ala Anha. Siapa yang menceritakan kepada kamu bahwasanya Muhammad melihat Rabnya. Maka sungguh dia telah dus, dustah. Ya kan? Ini di dunia. Illa khilafan syarhan kalilan fi ru'ya. Ya kan? Kecuali perselisian. Yang sangat. saat wasat itu. Ya ha? yang tidak muktabar. Syat mananya tidak muktabar? Tidak dianggap qolilan. Nah ini takitnya syadz yang benar-benar sedikit. Ya kan. Cuma sedikit dalam selaruk ya. Kalimat ru'yahnya kalimat lam lil ahad dihi ni, mafhum <tuh> Rasul sallallahu alaihi wasallam Rabbahu. Melihatnya Rasul kepada rabb di muka bumi ini di dunia ini ini yang dijelaskan masalah ar-ru'yah walladailai amadul ulama annahu lam yara rabbahu bi ainaihi dan yang dijadikan pijakan oleh umumnya ya, apa yakni apa keseluruhannya ulul ilmi umumnya ulul ulama adalah bahwasanya beliau s.a.w. tidak pernah melihat rabb dengan kedua matanya alasannya li anna jalla wa ala Oh, karena Allah Jalla wa'ala berfirman La tudrikuhu al-absor yakni La tarahu Ha nah, tadi La tudrikuhu maknanya La tarahu tidak melihatnya Ya kan La tarahu Al-absor tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala Absor yang ma'ruf Absor ini Ya kan Bukan maknanya adalah Basiroh yakni basor Penglihatan dengan yang ada di mata kepala bukan maknanya bisara yang ada di hati nah basara yang menanya ilmu tidak, tapi di sini adalah ru'ya, ru'yatul ain maka perhatikan yahwah, dah saya ulang lagi ya kan masdar dari kata ro'a ini ada tiga kalau ru'ya, ar-ru'yatul ini adalah bil bilbasar dengan mata kalau ru'iyah. Ya kan? Ru'iyah. Ru'iyah maka dengan. Apa? Mimpi. Ya kan? Kalau ru'iyun. Dengan hati. Ru'iyun. Dengan hati. Pendapat. Kamu punya pikiran demikian. Ini ru'iyukah. Ini kata ru'ah. Nah yang di sini. Yang dikatakan ru'iyah oleh. Beliau seh bin Bas di sini ya kan maksudnya adalah ru'yatul ain nah, itu Jadi kata musta dari ru'ya itu ada tiga yang di sini arru'yanya adalah ru'yatul ain yakni pandangan mata berarti mata itu enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa di muka bumi ini apalagi ayam maka enggak akan Ma? mampu matanya enak, enggak mampu lagi matanya ha? ayam nah baik jantan ataupun betina atau ayam panci, enggak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. <tuh> <tuh> Nanti akan dijelaskan. Hmm. <tuh> Nanti akan dijelaskan. Wa bihadhihi 'Aisyah terhadap alanha dengan ini. Nah, trikul tatriku dengan ini. Aisyah berhujjah untuk menafikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah dengan kedua matanya apa maksudnya? Dan mendapat yang sahih, pendapat yang rajih walaupun ada kelab dari zaman para sahabat. Karena dalam masalah ini para sahabat terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah melihat rafbnya dengan kedua matanya. Ada yang mengatakan tidak. Ulama setelah para sahabat, ya kan? Di antaranya adalah Al Imam Dhafi memiliki kesamaran. Rahimallahu taala dalam perkara ini katanya mungkin Mungkin, bukan mustahil. Mana mungkin? Lawannya ada adalah mus, mustahil. Perkara mungkin, lawannya mus, mustahil. Jangan kerana nyamuk zahir Allah, arti mungkin adalah mungkin. Salola ya, kan? salam melihat eropnya di muka bumi ini, apa di apa di, ya di dunia ini, dalam ini. Nah, kalimat ini kata beliau Rahim Taala, beliau tidak. Begitu sensitif menyalakan orang yang mengecepatkan bahawa Nabi melihat Allah. Atau juga begitu sensitif menyalakan orang yang menafikan Nabi tidak melihat Allah SWT. mana ada istibah pada beliau, rahimahullah ta'ala, pada sisi Imam Zahabi. Nah, di Bantala S.A.W. B. Bahasa Rahman dalam sebagian kalamnya, bahwasannya tidak ada lagi istibah. Gamblang. Gamblang sebagaimana hadis berikut ini. Bawasanya beliau Sayyid Ibn Bas Imam Zahabi. Hah? tidak ada lagi istibasa sama sekali, Tidak ada lagi kesamaran. Kenapa? Karena kita berpegangan dengan hadisnya Abu Dzar ta'ala anhu, hadis yang akan dibawakan oleh berikut ini, beliau wasala Abu Dzar ta'ala anhu, "An Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita Abu Dzar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau mel melihat Rabbmu wahai Rasulullah di mana ketika Is Isra' wa ra'at nurun anna arahu wabillahi fat al akhir raaitu nuran akhrajah muslimun bis sahih nah. ha hadis inilah yang dibawakan oleh Syaikh bin Mas'un untuk menafikan istibah kesamaran yang diprediksikan oleh siapa oleh al-Imam Rafi'ahallahu taala sehingga mau mengikuti apa yang telah terjadi di zaman para salafus saleh para sahabat bahwa mereka terbagi menjadi dua tentang masalah ru'ya ini. Tapi di sini saya bebas telah menguatkan. Bahawa tidak. enggak ada lagi istirahat. enggak ada kesamaran. Bahawa saya. Beliau s.a.w. enggak melihat dengan kedua mata mata beliau. Kenapa? Karena ru'ya itu nurun. Kamlang. Aku cuma melihat. Saya cahaya. Anna arohu nurun. Anna arohu cahaya. Bagaimana saya bisa melihat? Anna arohu. Bagaimana saya bisa melihat? Di sana cahaya. Dan dapat yang lain. Ru'ya itu nurun sayad melihat cahaya. Ini gamblang bahwasanya tidak ada lagi istri istibah. Nah, inilah ketegarannya Sayyid bin Basrah rahimallahu taala walaupun Nabi yang mengamati bahwasanya di sana ada istibah, tidak menyalakan dan menyalahkan itu tapi di pertengahan Sayyid bin Basrah dengan kalamnya yang sangat apa? sangat kokoh dengan menguatkan apa yang beliau pilih, tidak ada lagi keraguan bahwasanya tidak ada lagi istibah laisa bi istibahun kata beliau. Tak sebulan kalamnya beliau yang kita pernah kita lewati seperti itu. <tuh> Akhirah jemaah Muslim fithahin. Loh jemaah Muslim dalam kita dalam saya bawa saya Muslim. Walaupun Rasulullah Sallam tahu, anhu lan yara, apadun minkum, rabbahu azwasal hatta yamuta. Dengar di sini. Lan ini adalah penafian. Penafian ditakdir dengan hatta. Sudah. Tidak ada lagi apa? kesamaran atau ada lagi ihtimal mana yang lain. Tentang di dunia ini. Dan berkata AS. Ya. Ketahuilah kalian lan yaro ahadun Tidak akan seorang pun dari kalian melihat Rabnya Azza wa Zal. Sampai mati. Memang lan, lan ini adalah bukan faedahnya untuk takbit. Nah, ya kan? Bamankan kau lah bila muat baca bapak kalurut posiwahu apa pak tuja berkata Imam siapa ibnu Malik yang sering rujuk oleh Alul Eem tentang maknalan bamankan kau lah bila bamankan kau lah bila muat baca bapak kalurut posiwahu pak tuja atau seperti itu laporannya saya sudah laku Lupa lama. Jelas semakna dengan itu. Bagaimana siapa yang mengatakan lan adalah maknanya takbit? Selama-lamanya. Dengan penafian dengan nafi takbit. Maka perkataannya tolaklah. Yang selainnya maka bilalah. Paham ini? Artinya. Yang mengatakan lan ini bukan maknanya takbit. Penafian yang selama-lamanya. Lan yang bukan maknanya teman-teman selama-lamanya. Itulah yang harus kamu bilah. Dan yang mengatakan bahwasanya lan di sini adalah untuk menafikan selama-lamanya ini perkataannya enggak harus kau tolak. Demikian perkataannya Ibnu Malik rahimallahu taala dalam Al-Fiyanya. Hmm. ini diafal. Itu diafal. Kenapa karena seakan adul bid'ah? Yang ingin menafikan ru'yatullah yaumil kiamah berbuat dengan Ah, ini lantarahu nah itu kamu tidak akan bisa melihatnya, dengan lan ini dia akan menafikan rohiyatul mu'minin kepada rohnya nanti pada hari kiamat faham? nah, maka ini perkara-perkara yang harus dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah biar tidak terkecoh biar tidak usah tanya-tanya ketika mendengarkan apa benar mengenunganku saya tanya, kenapa? Kerana kita sudah pernah mendengar bahwasannya. <San> Ahlu sunnah wal jama'ah meyakini bahwasannya Allah SWT akan terlihat nanti pada hari ini untuk Bapak, untuk kaum mukmin akan dibawakan berikut ini. <-tahil> Kemudian di sini, lantai di sini, kalau akan diartikan bahwasannya bukan maknanya takhid. Di sana dikatakan, hat tayamud berarti sudah ditakhid. Bahwasannya sampai, berarti di dunia? Di dunia. Karena tidak ada lagi kematian di mana? Di dunia. Tidak ada kematian bagi seorang yang Sebagi-bagi yang berjiwa dan bernyawa kecuali di dunia. Kalau sudah keluar dari dunia, enggak ada lagi kematian Kematian iman dan neraka selama-lamanya. Kalau enggak, ya di surga selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian setelah, -setelah itu. Sehingga kat tayamut berarti apa di dunia ini. Kalau itu, di dunia ini enggak mungkin Allah terlihat dengan mata kepala. Sehingga Nabi pun s.a.w. Yang pendapat yang paling terkuat walaupun di sana ada khilaf di antara para sahabat. Tapi yang kuat tidak melihat. Mabuk. Nah ini. Taib. Menekatan illa khilafan syad dan kolilan firru'ya. Kecuali khilaf yang syad Yang sedikit dalam masalah ru'ya. Khilaf yang tidak faham. Menyelisi. Menyelisi. Jadi pendapat yang menafikan tidak melihat tadi pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad tadi pendapat yang terkuat dan yang menjadi menyelesaikan kalam yang saldun nah, yang asing yang enggak mau tabar berru'yatu a'la na'imi ahlil jannah berru'yat alif lam juga tadi al-ma'ud-dihni bahwasannya ru'yat ru'yatul mu'minin rabbahu jalla wa'ala a'la na'imi ahlil jannah ne'mat yang paling tertinggi yang dimiliki oleh ahlul jannah. Ahla na'imi ahlul jannah. Terangkat dari bahwa saya di sini apa? Itu apa untuk apa? Maksudnya apa? Milik. Yang dimiliki, yang didapati. Yang diahi oleh ahlul jannah adalah nikmat yang paling tertinggi adalah apa? Ru'ya nya kaum mukminin terhadap robnya. Walaisat min na'imi dunia. Tengok di sini nanti saya pinbas di takhid Bawasanya orang itu bukan termasuk nikmat yang ada di dunia. Walasatir nah. rukyatum minna imit dunya. Rukyatnya amba Allah kepada robnya itu bukan termasuk nikmatnya kaum muslimin yang ada di dunia ini. Jadi dengan demikian tidak ada lagi ragu bawasanya Rasulullah tidak melihat robnya ke tiga is, isra' mi'roos. Faly a'la na'imul al jannah, tetapi lagi bahkan ru'ya adalah nikmatnya al-jannah yang paling tertinggi. Nah. Maka itu bagi orang yang mengatakan Allah enggak terlihat di akhirat, maka dia huh? Yang mengingkari kata Imam Zuhabi, yang mengingkari innal muqtadi. Dol. Zaiq, al alluzai. Nah, yang mengingkari ada yang-yang ini di dakaratul alal apa alud dalal Adapun perkata tadi yang terkait dengan Nabi Muhammad Allah taala dengan Allah ketika Isra Mikraj ini adalah perkata khilaf perkata khilaf yang yang apa yang sifatnya apa terjadi di zaman para salafus saleh Adapun ketika orang mual ada seorang yang mengingkari bahwasanya oh, manusia yang akan melihat Allah dengan hujah hujjat itu dirkul absar nah ini adalah dari kalangan aludzik, dari kalangan aludzolal. Dan berikutnya bahwasannya idrok, ini adalah tidak harus dengan apa? Dengan nafih ruqya. Ru latudrikuhu al-absor. Idrok itu melingkupi. Ya kan? Maka dengan, dengan ini, latudrikuhu al-absor, ini bukan menafikan ruqya. Kalau idrok, memang benar idrok itu dalam meliputi. Jadi kita melihat di sini tahu yang sini, tahu sini, tahu sini semuanya meliputi. Ini saja kita tidak bisa meliputi. Pandangan kita tidak bisa meliputi, yang belakang kita tidak tahu. Ya kan? Ini kita tidak bisa lihat dari sini. Maka dengan demikian. Tidak ada seorang pun, tidak ada mata pun manapun. Di dunia dan di akhirat. Apalagi di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang mampu meliputi Allah SWT. Maka kalau itu. Nafiyul Idhrok, la talzim, nafiyah, ru'yak. Penafian itu tidaklah menuntut penafian penyataan ruqyah untuk kaum mukminin. Maka ayat ini tidak bisa diterapkan untuk mengingkari ruqyahnya kaum mukminin di akhirat. Bagi ayat ini juga memperkuat, ya kan? mereka melihat tapi tidak meliputi. Al-Mu'minin melihat Allah tapi tidak meliputi mata mereka, tidak meliputi Allah Subhanahu Wataala. Ah, maaf om, assalamu alaikum. Poliada lah illa fil akhirah li al dzanah fil kiamah. Maka dengan landasan ini lah takunur rojatuh. Rokyatuh Ruqya enggak akan ada kecuali di akhirat nanti. Jadi rokyanya, mukminin kepada harapnya ada gak ada, di akhirat nanti. Lalu selalil dzanah fil kiamah, wa fidzalil karawah mah di surga wa fi daril maknanya di surga darul karamah itu di surga kalau fil qiyamah ini umum sebelum di surga sudah di kiamat tapi darul karamah di surga ya kan darul fil qiyamah yakni ketika ada kiamat adapun nanti darul karamah dari di surga amal kufar fa hum anha di hadriya fil akhirah akal ta'ala kallainnahum arrafihim yauma tengok sini yauma idzin ini adalah suatu batasan takyid yauma ini takyid ya kan maknanya ya kan hari itu enggak melihat enggak melihat ya ya maknanya yauma ma ya, sekali-kali tidak sungguh mereka kufar ya kan tertutup hari itu dari rob mereka. Nah, la mahjubun. Sungguh benar-benar mereka ter terhalangi, terhijabi dari rob mereka. Maka dengan demikian kata bahwa kufar bahum mahjubun. Kufar dalam mereka terhijabi dari rukya ini nanti di akhir di akhirat. Mereka enggak mendapatkan nikmat wakil akhirun fi ma'na al-aya ma'na la tutriku la tuhituha wa inda ra'athu fil akhirah fal ayamu muhkamatun tengok kalimatnya beliau saya bin Bas ya kan kalimatnya sangat kokoh kalimat fal ayatu muhkamatun ini bukan sembarangan orang bisa ngomong ya kan kita cuma niru tahu tentang maknanya tentang tentang maksud beliau ya kan perkataan yang lain ya kan? tentang makna ru'ya makna la tutriku Al-absar dadi tidak diliputi oleh pandangan mata. Sekalipun dilihat oleh mata di akhirat. Sekalipun dilihat oleh mata Allah tadi tapi tidak mata itu bisa meliputinya, maka oleh itu ayatnya adalah ayat yang muhkama enggak bisa lagi diganggu gugat. Mana muhkama enggak kenal taksis, enggak kenal nasakh, enggak kenal takwil itu namanya ayat yang muhkama. Ini istilah yang dipahami, apa mana muhkam? Ayat yang enggak kenal taksis Gak kenal apa nasikh ah wes kokoh dari segala segi gak bisa dibantah dari segala segi dah kokoh muhkamah dari kata ahkamah yohkimu ekam jadi falaiy itu nasun juga bisa seperti itu falaiy itu nasun sama saja falaiy itu nasun niatnya adalah nas bahwasanya ya kan Allah itu dilihat tapi tidak diidrok. Tidak diliputi oleh pandangan mata. Nanti di akhirat kelak. Nafum. Saya ingin dipahami. Idla yuhitu binasu. nasu. Idla yuhitu bihin nasu. Kembali kepada siapa? Dhamir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang bisa meliputi Allah. Wa in ra'ahu wajahu al karima. Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun mereka melihat wajahnya Allah yang wajah yang mulia. Yang Maksud dan Maat Tinggi. Wakasa wa lahum al-hizab, kan? Dan adalah menyingkap bagi mereka untuk mereka al-hizab disingkap maka mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Lakin layuhi itu nabi min kulil wujud. Maka latar terkugah labsur. Mananya adalah mata-mata itu pada mulanya tidak bisa meliputi Allah Subhanahu Wa Taala dari segala segi. Kama an nahum layuhi itu nabi ilman bahagadalah layuhi itu nabi ruyatan. Sebagaimana mereka hamba Allah itu tidak akan ilmunya bisa meliputi Allah. Sebagaimana bahwasannya ilmunya hamba ini tidak akan bisa mereka itu meliputi Allah. Nah. Sejauh ilmu yang dimiliki oleh hamba sebesar ilmu itu tidak akan bisa juga untuk meliputi Allah semuallah walaupun mengetahui sebagaimana sebagai apa sifat-sifat Allah maka kita mengetahui dengan sifat-sifatnya dengan ciptaannya seperti perjalanan dalam surah Al-Azabima araq tarabbak dengan apa kau mengenal ربmu dengan ayat-ayatnya dengan ciptaannya tapi ilmu kita tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala -tar secara zat-Nya mampu fa akadha hayni tatamwi ka tasbi kan tasbi za ini semisara maka perhatikan kamu seperti inilah bahwasanya hamba Allah ini tidak akan meliputi Allah tentang ru'yanya. Kalau ilmunya apa enggak bisa meliputi Allah juga ru'yanya lebih-lebih enggak meliput, meliputi meliputi. Wa in ra'aw karima sekalipun mereka melihat wajahnya Allah yang mulia subhanahu wa ta'ala wa nafyul aqsal nafyal aam. Baro'yatun aammu. Mana yang aqsal di sini? It, itroq. Meliputi. Tidaklah mengharuskan penafian yang lebih umum yaitu ru'yah. Baro'yah aammu, maka ru'yah ini lebih umum. Ha. Bakat ya ra'ul insanu say'a wala yahtafi kadang seorang insan itu melihat sesuatu tapi penglihatannya enggak meliputi sesuatu yang ia li, lihat dengan mata kepalanya. Maka seperti saya lihat buku ini cuma depannya, belakangnya enggak keli, kelihatan. Jadi mata kita enggak bisa meliputi buku ini sekecil ini. Jadi kita enggak bisa meliputi jari ini. Bagaimana mau meliputi pandangan meliputi Allah Subhanahu wa taala? Maka benarlah Firman Allah s.w.t La tudrikuhu al-afsar Baik <tuh> Fala ma taro al-jam'ani Kala ashabu musa Inna la kalla Kala kala inna ma'i rabbi sayahdin Segimana firman Allah s.w.t Fala ma taro al-jam'ani tatkala dua kelompok itu Saling melihat-melihat Saling tahu-mengetahui Kelompoknya musa dan kelompoknya lawannya Berkata sahabat-sahabatnya Musa kepada Musa, ah, kita akan terjangkau, kita akan terliputi. Kata Musa, kalak kal, kal, sungguh bersama, bersama aku adalah reku. Allah lah yang akan menunjuki aku. Jadi kalayennya la, bah, lah lasna mudrokin. Kita enggak akan diliputi oleh mereka, ya kan? para tentara siapa? Fir, Firouad. Firouadu <tuh> hey, membaiden mereka melihat Musa dari jauh. Qalu <tuh> inna lamudrakun. Mereka berkata, ya kan? Jama' balone Musa, mereka terlihat dari lawannya dari jauh. Mereka berkata, inna lamudrakun, kami akan terjangkau, kami akan diliputi. Khawfu min wusli jaisi fir'aun ilayhim wa idrak wa idrakihim iyahum. Mereka takut akan sampainya bala tentaranya Firaun kepada mereka ya kan dan takut akan apa sampai akan terjangkau nya akan diliputi oleh bala tentara nya kepada Musa dan kawan-kawannya falitroku akhsawar yaa aammu maka itroq ini perkara khusus ruya lebih umum faro tu go ru manfiatin yaumul qiyamah wal waadallahu bil mu'minin maka ruya mata matanya orang-orang mukmin melihat Allah ini adalah ya kan tidak ternafikan pada hari kiamat, bahkan Allah memberikan janji dengan rakyat tadi terhadap orang-orang mukmin. Amal idraku bahwa manfiyun mutlakon adapun idrak. Maknanya adalah meliputi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita lewati. Maknanya adalah ihatok. Ini adalah tertiadakan setara mutlak. Alhamdulillah bilalamin. Faham? Baik. Gamlang insyaAllah perkara ini. Nah, ketika ada istibah, tadi kembalinya kepada dalil. Ketika ada istibah, faedahnya. Ketika ada istibah dalam satu permasalahan, baik masalah akhir dan yang lainnya kembali kepada apa? Kepada ada dalil. Dalil itu kebijakan kita. Ketika ada istibah di antara alul ilm. Ada kesamaran di antara alul ilm dalam satu permasalahan. Maka kembalanya kepada dalil. Dan tadi, mandatnya saya bincang selama sehari kita. Bahwasanya adanya istibah dari kalangan alul ilm, di antaranya ada lima muntahabi. Dan orang-orang yang semisal dengan beliau, dari pakar-pakarnya. Para ulama alusan, tapi ternyata apa? Istibadah di tidaklah mengharuskan yang lain juga ikut istibah juga. Mabum? Nah sekarang ini enggak. Ketika ada seorang ulama berselese dengan yang lain, nakinya apa? Dah istibah, kita juga ikut. Apa? Samar sekalian. Nah, enggak. Maka kita diajari bahawa ketika adanya suatu istibah atau kesamaan di antara ulilam maka porosnya adalah da dalil. Dari situ kita berangkat. Dari situ kita berangkat meninggalkan pendapat yang yang lemah siapapun dia yang membawa membawanya karena dalil adalah tidak ada yang lagi lebih tinggi daripada ada, dalil siapapun yang dimuka bumi ini sampai hari kiamat Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah